Wa kunla dalalatin finnar Ikhwanifiddin A'azakumullah Komuslimin rahimani Warahimukumullah Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Razi'in Aqidah al-Sunnah wal-Jamaah Yang diringkaskan oleh dua imam Yang dua-duanya dari Rai Dan nisbah Ke negeri Rai Adalah Ar-Razi maka kedua-duanya dinisbatkan dengan Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi tanbab Jurah Ar-Razi rahimahumullah. Dan sampai pembahasan tentang syafaat. Sampai pada ucapan war rasul alaihi wa, ala wa syafaat. Di dalam syarahnya disebutkan bahwa Rasul alaihi salatu Memiliki beberapa syafaat-syafaat nanti yaum al-qiyamah. Lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-habdul'adim. -al Min hadihi syafaat. Dan beliau mendapatkan bagian terbesar. Hak terbesar untuk memberikan syafaat. La yusharikuhu fiha ahad. Yang tidak bisa mengiringi bersama beliau memberikan syafaat kecuali hanya beliau saja. Yaitu asyafaatul uthma yang pertama syafaat yang terbesar. Wahyia syafaatu fi irahtin nas min dalik al muqfi syafaat yang terbesar. Yang hanya Rasulullah SAW yang mampu memberikan syafaat tersebut adalah syafaat fi irahatin untuk mengistirahatkan manusia dari tempat dikumpulkannya di padang mahsyar dan itu yang disebut dengan al mauqif al adim tempat berdiri mereka yang sangat dahsyat. Hina yathabun ila al anbiyai, yathlubun minhum syafaah. Ketika mereka manusia berduyun-duyun datang kepada nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam mereka meminta syafaat kepada Adam, kepada Nuh, kepada Hud, kepada Salih dan seterusnya fayatadafa'unha ternyata mereka semuanya menolak hatta tasila ilaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hingga berakhir kepada nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu ana laha maka nabi menjawab akulah yang bisa atau akulah yang berhak untuk memberikan syafaat ini. Wa yadhhab fa Beliau pergi dan kemudian sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa yahmadu Allah wa yuthni ali. Memuji Allah menyanjungnya, bimapamida yulhimuhullah iya ha dengan puji-pujian yang Allah baru ilhamkan saat itu. Fitil kelmunasabah pada kesempatan tersebut. Kemudian Allah berfirman ke Bayuqal. Kemudian dikatakan kepadanya, Ya Muhammad, irfa'rasak. Sal tu'tah wasfa tu syaffa' Allah mengatakan kepadanya Ya Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Irfa' Angkatlah kepalamu Sal Mintalah Tu'tah Engkau akan diberi wasfa Dan silakan berikan syafa'at Tushafa' Akan diberikan syafa'at untukmu Fa'arfa'u raksi fa'a'qul Kata Nabi, aku pun mengangkat kepalaku. Dan aku berkata kepadanya, Ummati, ya Rabbi, ummati, ummati, ya Rabbi. Ummatku, wahai Rabb, ummatku. Fayurihullahun nasa minal mauqif, Maka Allah istirahatkan mereka dari mauqif mereka yang sangat berat. Yang sudah pernah digambarkan betapa beratnya mereka dikumpulkan di padang masyar dalam keadaan uratan gurula dalam keadaan hufatan uratan gurula tidak beralas kaki tidak memakai pakaian dalam keadaan bahkan belum dihitan dalam keadaan matahari didekatkan sehingga keringat mereka ada yang sampai di mata kaki mereka ada yang sampai di lutut mereka ada yang sampai di dada mereka bahkan ada yang alzamahul arak alzamahul araq. Seperti Lizam, keringat itu ada di mulut mereka sehingga mereka harus mendongak begini sekian lamanya. Maka diistirahatkan dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumayamuruna al-syarat, maka mereka pun menjalani atau melewati jembatan yang dipancangkan oleh Allah subhanahu wa taala. Wahminhum man yaqafin nair, di antara mereka ada yang terjerumus dalam neraka. Wahminhum man ya tajawuzuh bi rahmatillah, dan di antara mereka ada yang berhasil melewatinya dengan rahmat dari Allah subhanahuwataala. Dan Rasulullah pun mendoakan mereka Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan umatku. Yang kedua, al shafa'ah fiduk dukhul ahli aljannah aljannah yang kedua syafaat agar ahlu surga segera masuk surga ida ar sallallahu alaihi wa awal man yadkhul aljannah kama jaa fil hadis sahih yang demikian kana rasulullah lah, yang pertama masuk surga Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nabi bersabda. Ati babal jannah. Aku memasuki pintu surga. Faastafsihu. Dan aku meminta dibukakan pintu. Fayaqulul khazin. Maka berkatalah penjaga surga. Man anj. Siapa engkau? Maka aku menjawab. Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka penjaga tadi berkata. Bika umir tu, aftah li ahadim kablak dengan engkau aku diperintah, aku disuruh untuk tidak membukakan kepada siapapun kecuali kepada engkau, dan aku tidak akan bukakan sebelummu. Maka Rasulullah SAW lah yang membukakan pintu surga dan masuklah setelah itu para ahli surga. Ini juga syafaat, syafaat Nabi Muhammad SAW untuk segera. Penduduk Surga masuk ke dalam Surga. Ketika mereka masih tertahan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Aku akan bukakan. Dan beliau datang ke Penjaga Surga, meminta dibukakan pintu. Sampai mereka bertanya, Mana siapa engkau? Ketika dijawab, ternyata belialah yang para malaikat tadi disuruh untuk tidak membuka kecuali untuknya. Maka ini syafaat yang kedua dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa yang khusus hanya beliau. Yang ketiga. وَشَفَاعةٌ خَاصَةٌ فِي عَمِّهِ أَبِي طَالِبِ Yang ketiga ada syafaat khusus pula. Yang tidak boleh siapapun memberikan syafaat seperti ini. Yaitu syafaat kepada amminya Abi Talib. Dalam keadaan dia fi'a'maqin nar. Di kerak yang paling bawah dalam neraka. فَيَشْفَعُ لَهُ Nabi memintakan kepada Allah syafaat فَيَصِيرُ فِي ضَحْضَاهِ النَّar Maka dipindahkan dari kerak yang paling bawah ke yang paling atas dari neraka Tetap di dalam neraka ضَحْضَاه مِنَ النَّar Maknanya permukaan neraka Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menceritakan huwa fi ضَحْضَاهِ النَّar minan nar dia di permukaan dari api neraka walaula ana kalau bukan karena aku lakana fiddarkil asfali nar niscaya dia di kerak yang paling bawah dalam neraka kalau bukan karena aku niscaya dia di kerak yang paling bawah dalam neraka hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam manaqibil ansar dan juga Muslim thulabul iman dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. juga berkata, Ahuwanu ahlin nari adaban Abu Talib. Kata Nabi s.a.w. bahwa yang paling ringan azabnya di dalam neraka adalah Abu Talib. Wahuwa munta'ilun alaini Dan dia diberikan dua sendal dari api neraka. Ketika dipakaikan kepadanya, maka mendidih otaknya. Dimaghuhu ygli minhumma dimaghhu dengan terompah dari api neraka maka mendidih apa yang ada di dalam kepalanya na'udzubillahi minan nar huwa akhaffu nasi 'adzaban ini adalah yang paling ringan azabnya dan syafaat ini kita katakan khusus karena tidak ada seorang kafir pun yang diberikan syafaat kecuali Abu Talib dan tidak ada yang boleh memberikan syafaat kepada orang kafir Kecuali Rasulullah SAW Untuk Abu Talib saja Tidak ada yang lain Lianahu kana yadubu'an Rasulillah Karena ketika hidupnya Abu Talib membela Menjaga Rasulullah SAW Yahutuhu wa yahmihi Melindunginya dan menjaganya Wa yudafi' anhu Dan membela Rasulullah SAW Ila anmat Sampai matinya lakin ma wufiq lil islam Tetapi tidak mendapatkan taufik untuk masuk Islam mata wahwa yaqul dia meninggal masih berkata ala millati abdul muttalib Bahawa dia masih mengikuti millahnya abdul muttalib yakni ajaran kesyirikan dari orang-orang sebelumnya di masa-masa jahiliyah ar-rasul alaihi wa ala ali wasallam Kana yad'uhu Wahyu ilah an hadratul wafah Rasulullah Sallam mengajaknya, membujuknya, menasehatinya agar masuk Islam. Bahkan ketika akan wafatnya, Rasulullah mengatakan kepadanya, Ya Ammi wahai pamanku, Qul la ilaha illallah kalimatun ohad julaka bhiha indallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yamal qiyamah tetapi ternyata pada akhirnya dia tetap tidak mendapatkan hidayah. Waktu itu dah kalah Nabi. Nabi masuk menemuinya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hadhi hal dalam keadaan Abu Talib akan wafat. Wa Indahu Abu Jahlin wa Abdullah ibni Abu Umaya. Sedangkan di sana ada Abu Jahal dan ada Abdullah ibn Abi Umayyah dua tokoh musyrikin Quraisy. Nabi mengatakan kepadanya Ya Ammi Qulla ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah ternyata dua orang ini Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah berkata Ya Abu Talib Atarghubu al millati Abdul Muttalib apakah engkau akan meninggalkan ajaran Abdul Muttalib Setiap Nabi berkata, Wahai pamanku, katakanlah ilahin Allah. Keduanya berkata, Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Ila akhirihi. Falam yazala yukallimanihi. Maka keduanya terus mengajak bicara Abu Talib. Hatta kana akhiru syai'in. Kalamahum bihi. Hingga sampai akhir ucapan dia yang dia ucapkan. Anahu ala millati Abdul Muttalib bahwa dia tetap di atas agama Abdul Muttalib maka قال له النبي صلى maka nabi pun berkata karena sayangnya karena kasihannya kepada Abu Talib Berkata astaghfirun lak ma lam unha anka sungguh aku akan mendoakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang aku akan memberikan ampunan untukmu malam anhu selama aku tidak dilarang ini juga hadis rijalul bukhari wa muslim fi sahihaihima <tuhat> ikhwan ibnina azakum ternyata Allah Subhanahu wa taala melarangnya untuk mendoakan orang-orang musyrik Allah menurunkan wahyunya wa in tastaghfir lahum 70 marrah Walaupun engkau memintakan ampun tujuh puluh kali. Lain yagfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Karena orang kafir tidak boleh didoakan dengan doa ampunan. Ikhwanifidina Allah. Maka syafaat Nabi kepada Abu Talib bukan untuk diampuni dan dimaafkan tidak. Tetapi untuk dipindahkan dari kerak yang paling bawah kepada Bahbah dah minan nar di permukaan api neraka. Ma mana'ahu illa al-kibr wa al-aar. Tidaklah menghalangi Abu Talib untuk masuk Islam kecuali kesombongan. Gengsi. Khasyat al ar khawatir dia dipermalukan. Na'udzubillahi min al-kibr. Kita berlindung kepada Allah dari sifat sombong, ujub, bangga diri. Sehingga hujah ada di hadapan mata, dia tolak dengan kesombongannya. Dalil-dalil syari' kalau Allah, kalau al Rasul sudah jelas di hadapannya seperti matahari, tetapi dia tetap menolaknya karena kesombongan. Ekhwan ibadina azoom Siapa yang lebih baik dakwahnya daripada Rasulullah Sallallahu <tul> Sallam? Siapa yang lebih jelas bahasanya daripada Rasulullah Sallam? <tul> Siapa yang lebih bagus dalam mengajak? Selain Rasulullah SAW. Tetapi toh Abu Talib menolaknya. Karena kesombongan yang ada dalam hatinya. Dan karena merasa gengsi. Kalau sampai dipermalukan oleh kaumnya. Fama takafiran. Akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Wa udkhilan Dan dimasukkan dalam api neraka. Fayashfa'fihi Rasulullah SAW yukhrijuhu min a'maq nar. Maka Nabi hanya memberikan syafaat. Agar dikeluarkan min a'maqin nar. Dari tempat yang paling bawah dalam neraka. Ila dhahdahin fiha. Kepermukaannya. Walayadkhulil jannah. Tetapi tidak masuk surga. Tidak pula dimaafkan. Dalam arti yang tidak diadam. Lianna Allah harramal jannah al kafirin. Karena Allah sudah memutuskan. Diharamkan surga. Untuk orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan. La yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah Kata Nabi Muhammad SAW Gak akan masuk surga Kecuali jiwa yang mukminah. Orang-orang kafir Tidak akan masuk surga Hatta Yalijal jamalu Fisamil khayaf Hingga unta bisa masuk lubang jarum Makanannya tidak mungkin Mustahil Gak akan masuk surga tidak akan ampuni, tidak akan dimaafkan. Hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Kama fi ahadithin uhra. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran. Sangat jelas bahawa orang kafir tidak akan masuk surga. Maka jangan mendoakan ampunan untuk orang kafir yang sudah mati. Orang kafir yang masih hidup. Kita doakan hidayah. Kalau mau didoakan, doakan hidayah Ya Allah, berilah hidayah pada mereka Allahumahdihim Ikhwan Ibn Ibn Azza Qulakum Muslimin Rahimani Warahimukum Allah Disebutkan Thumma ba'da dhalika yashfa'ul Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Wa ghairuhu syafa'atun ukhrat Setelah syafa'at-syafa'at khusus ini Maka Rasul memberikan syafa'at Dan juga nabi-nabi lain Memberikan syafa'at dan juga orang-orang saleh memberikan syafaat, para awlia memberikan syafaat, dan juga para syuhada yang terbunuh syahid fi sabillillah juga memberikan syafaat dari syafaat-syafaat yang lain. Di antaranya asyafaah as fi kuruji usatil muahirina min al-nar. Di antaranya syafaat untuk orang yang sudah masuk neraka tetapi masih punya iman. Maka mereka memberikan syafaat fi huruj agar keluarnya usatil muahidin, usat ahli maksiat, muahidin yang masih bertohid, syafaat agar dikeluarkan orang yang bermaksiat yang masih bertohid minennar dari api neraka. Fyaz Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewajib cerita telaros. Rasulullah Sallam memberikan syafaat. Dan sujud di bawah ars Allah. Fayu'dan <tutup> lahu. Kemudian diizinkan baginya. Fi'aqwa min yuhiduhumullahu lahu. Fayuqrujuhum minan nar. Rasulullah SAW meminta agar kaum-kaum tertentu dikeluarkan dari api neraka. Maka Allah memberikan batasan-batasan. Keluarkan. Orang yang masih salat. Dikeluarkan orang yang masih salat. Keluarkan Mereka. Orang yang anggota wuduknya tidak terkena api neraka. Sampai pada akhirnya keluarkan. Orang yang masih punya iman. Walaupun sebedi darah. Ikhlan Ibn Ibn Azzaq. Waminuhum. Man'indahum itala zinarin min iman. Dikeluarkan dari api neraka. Orang yang masih punya iman walaupun se... Seperti dinar, seperti kepingan dinar. Waminhum an indahu nisfu mit dinar. Dikeluarkan pula setelah itu generasi yang kedua diselamatkan, yaitu yang imannya separoh dari kepingan dinar. Waminhum an indahu mit kala habat min iman. Kemudian setelah itu dikeluarkan pula orang-orang yang masih punya iman walaupun sebiji gandum. Wa minhum alladhehu mithqala bahkan setelah itu dikeluarkan pula yang imannya hanya sebidih darah hanya setitik saja ila adna adna mithqala dharrah sampai yang lebih sedikit lagi lebih kecil lagi imannya lebih kecil lagi imannya mereka semuanya diselamatkan selama masih punya iman wa kadzalika haddada Allah lil mu'minin asy fi akwamin minhum Demikian pula Allah berikan batasan-batasan untuk orang-orang beriman yang memberikan syafaat. Terhadap kaum-kaum dari mereka. Misalnya sebagaimana hadis tentang syahid diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Maka seorang yang syahid bisa berkata, Ya Allah selamatkan ibu bapak aku istriku anak-anakku, paman pamanku saudara-saudara disebutkan sampai 70 wallahu taala aalam. Wakadzalika fi aqwam minhum man yakunu 'indahum mithqal dinar syahratnya mereka punya iman. Walaupun keluarganya, walaupun kerabatnya kalau tidak beriman alias kafir maka tidak bisa diselamatkan. Menyelamatkan orang tuanya yang kafir tidak bisa. Menyelamatkan anaknya yang kafir tidak bisa. Nuh alaihi salam tidak bisa menyelamatkan anaknya kafir di dunia. Demikian pula di akhirat. walaupun berkata wahai Rabbku, inna bni min ahli wa inna wa ada kalhaq. Wahai Rabbku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Dan engkau sudah berjanji dan janji mu hak menyelamatkan keluargaku itu janji Allah. Kata Nuh fasugunya janji mu adalah hak sedangkan anakku adalah keluargaku Allah bantah itu Allah bantah pada ayat berikutnya innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fasugunya dia bukan anakmu karena dia beramal dengan amal yang tidak baik dan kafir ikhwan ibn na'azakumullah maka syaratnya sama yang bisa diselamatkan dari keluarganya adalah orang-orang yang memiliki iman, walaupun sekeping dinar, sebesar kepingan dinar, atau misqal darrah, atau sebiji darrah, atau adna adna adna min dalik. Itulah akhirnya. Yasfa fihi mul Dalam hal ini, yang memberikan syafaat bukan hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tetapi juga para anbiya وَيَشْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ juga orang-orang beriman memberikan syafaat juga anak-anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya anak-anak yang masih bersih yang belum berbuat dosa sama sekali maka kita harapkan kalau seseorang kehilangan anaknya sebelum balik kita akan katakan syafi' nafi' mudah-mudahlah anakmu menjadi syafi' nafi' syafi memberikan syafaat untuk orang tuanya, nafi akan bermanfaat bagi orang tuanya. Jangan dianggap hilang anak itu yang wafat itu. Dia akan menjadi syafi nafi insyaallah. Kita harapkan demikian barakallahu fiikum sehingga yang memberikan syafaat dalam masalah ini, syafaat yang keempat ini Pada anbiya juga orang-orang mukmin juga orang-orang saleh dan juga para malaikat-malaikat di langit juga memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin. Tsumma yaqulu ta'ala. Kemudian Allah SWT wa ta'ala ta'ala ta berfirman. Dalam hadis kursi, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam ya qailla arhamur rahimin kata Allah ketika itu telah memberikan syafaat para malaikat telah memberikan syafaat para nabi telah memberikan syafaat orang-orang yang beriman maka tidak tersisa yang memberikan syafaat kecuali arhamur rahimin yang maha memiliki rahmat fayaqbidu qabdatan minan nar maka Allah mengambil satu genggaman dari api neraka dan kita tidak tahu seperti apa genggamannya dan Allah laisa kamitslihi syai Allah tidak serupa dengan apapun sehingga tidak perlu dibayangkan seperti apa tetapi maknanya akan ada yang diselamatkan oleh Allah sendiri malaikat telah memberikan syafaat para anbiya sudah memberikan syafaat orang-orang mukmin orang-orang saleh sudah memberikan syafaat maka tinggal aku kata Allah maka Allah selamatkan dengan tangannya dari api neraka Fayukriju minha kauman Allah keluarkan satu kaum lam yagmal khayran qat satu kaum yang belum pernah berbuat baik sama sekali. Ekorni binti Nazequmullah, Huwa Arham Rahimin Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Selama dia masih punya iman, kalaupun tidak pernah berbuat baik, Allah masih selamatkan mereka. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab At-Tauhid dan juga Muslim dalam kitab Kitabul Iman. Maka tidak ada bagi kita kecuali kalimat aman nabihi. kullun min inda Rabbina. Kami percaya. Kami beriman dengannya karena semua berita ini dari Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Hadihi rahmatu arhamar rahimin. Inilah rahmat. Dari Allah yang arhamar rahimin. Kullu hadihi syafaat. Tarji' ila rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Semua syafaat-syafaat tadi. Sesungguhnya. Merupakan rahmat Allah juga. Walaupun para anbiya. Para malaikat yang memberikan syafaat. Tetapi kalau Allah tidak izinkan, enggak akan mereka memberikan syafaat. Berarti syafaat milik Allah. Lillahi syafaatu jamia'an. Milik Allahlah seluruh syafaat dan tidak akan ada yang yashfa'u ilahi ini. Enggak akan ada yang memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Sehingga walaupun yang memberikan syafaat malaikat ataupun para nabi ataupun para salihin para aulia. Tetap itu semua rahmatnya dari Allah. Karena Allah yang mengizinkan. Maka disebutkan di sini. Terji' ila rahmatihi. Semua syafaat tadi kembalinya kepada rahmat Allah. Yang arhamar rahimin. Lakina al-kuffar. Alladzina kadzabu wa kadzabu rusulah. Wa matu ala kufrihim. Ada pun orang-orang kafir. Yang menustakan Allah. Yang menustakan rasulnya. Yang mati di atas kekafiran, maka mereka lates mulhum rahmah. Mereka tidak akan mendapatkan rahmat Yom Qiyamah. Mereka enggak akan mendapatkan rahmat Allah Taala. Ta Allah wa Taala kata Allah Rahmatku mencakup segala sesuatu. Faseat tubuh. Lil ladina yattaqunah wa yutunazaka, tapi aku akan tetapkan, aku akan catat untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang yang meluarkan zakah, waladina hum bi ayatina yuminun. dan orang-orang beriman terhadap ayat-ayat kami, fasaat tubuhah, aku akan tuliskan untuk mereka, orang yang beriman dan bertakwa, orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah, ini yang mendapatkan rahmat. Ini khonif din 'azakum Allah sifat rahim bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahman, a'ammu minhu, lebih luas daripadanya. Karena makna Rahman, Allah maha memiliki rahmat dan maha memberi rahmat pada seluruh manusia. Kepada orang kafir juga. Naam. Di dunia Allah rahmati dengan Allah berikan fasilitas hidup mereka Allah berikan berbagai macam kehidupan Makanan, minuman, pakaian semua Fasilitas kehidupan Allah beri Itu rahmat Allah ta'ala Dan juga rahmat Allah untuk mereka Allah turunkan kitab-kitab Allah utus Rasul-Rasul Allah berikan juru-juru dakwah pada mereka Tetapi mereka tidak mau diberi rahmat Mereka tidak mau menerima Islam tidak mau merima rahmat. Maka nanti Yabal Qiyamah hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Yabal Qiyamah, orang-orang kafir tidak diberi oleh Allah rahmat. Aku akan tuliskan rahmatku untuk mereka yang beriman dan bertakwa. Yang meluarkan zakat, yang beriman, yang percaya kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنْ يَتَغَمَّدَنَا بِرَحْمَتِهِ Maka kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita dengan rahmat-rahmatnya Agar kita diliputi oleh Allah dengan rahmat Wa وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ ahli شَفَاةِ نَبِيهِ Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat nabinya syafaat rasulnya sallallahu alaihi wa ala ali wasallam dan semua kita sangat berharap dan sangat memerlukan membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu wasallam wasadduhum hajat al-usah kita semua membutuhkan syafaat dari beliau alaihi wasallam maka kita memintanya kepada Allah ya Allah aku meminta Aku berdoa mengharapkan darimu agar kami semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tuhan dan yang paling berhajat adalah para pendosa yang berbuat dosa, ahlul Orang kabair, orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar. Yasfaufihim Sallallahu Alaihi Wasallam kamarada bel hadis mereka lah yang nanti juga akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu man as'ad an-nas bi syafa'atika yaumil qiyamah wahai Rasulullah siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat darimu nabi menjawab syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati syafaatku akan didapat oleh mereka-mereka para pendosa dari umatku. Atau dijawab dengan lebih lengkap, para pendosa dari umatku, yaitu orang-orang yang berkata, La ilaha illallah muhlusan min kalbih. Orang yang mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Rahmani fiddina azza kumallahu muslimin rahimani warahimukum Allah. Maksud hadis ini kata beliau kata Syekh Rabi, iaitu yani syafa'ah al-aham hiahatihi. Syafaat yang paling penting adalah ini, menyelamatkan para pendosa yang harusnya diadab, tetapi dimaafkan dan tidak diadab, atau yang sudah diadab dalam neraka. Diselamatkan dengan syafaat. Dan dimasukkan ke dalam jannah. Wa illa fahunaka syafaatun syamilatun lahum walaghairihim. Kalau tidak demikian tentunya ada syafaat-syafaat yang lain. Artinya ini ahamnya yang paling pentingnya. Nabi menyatakan syafaatku untuk ahli kabah. Ya. Mungkin ada pertanyaan bagaimana syafaat pada orang-orang di padang masyarakat. Bagaimana syafaat pada orang-orang yang demikian ila akhirnya. Kita jawab, yang disebut oleh Nabi adalah yang paling pentingnya. Adapun yang lainnya, ada. Tetapi syafaat untuk ahlul mahsyar, itu untuk seluruh manusia. Sehingga tidak ada kekhususan bagi satu dan lainnya. Demikian pula ketika membukakan pintu jannah untuk seluruh ahlul jannah. Tetapi yang tadinya harusnya diadab. Kemudian diselamatkan. Inilah ya. Yang disebut oleh Nabi Syafaatku Untuk mereka-mereka para pendosa Yang harusnya diadab Aku memintakan syafaat kepada Allah Agar dimaafkan Atau diselamatkan dari api neraka ke dalam jannah al muallif rahimahullahu ta'ala Fi hadhal fosil Ay syafa'a fi ahli al ma'asi Hadis Abu Hurairah Disebutkan oleh muallif Rahimahullahu Di dalam pasal ini Syafaat kepada orang-orang yang berdosa dari umat Islam Dibawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala ya Rasulullah man as'ad an-nas bi syafa'atika yawm al-qiyamah? Ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Nabi syafaatmu yawm al-qiyamah? Qala Faqala beliau berkata, "Laqad dhanantu an yasaluni an hadzal hadits ahad awla minka aku sudah menduga aku sudah menduga enggak akan ada yang bertanya kepadamu tentang berita ini seorang pun sebelum engkau enggak akan ada yang lebih awal darimu ini rasul sudah menduga enggak akan ada yang bertanya seperti ini lebih awal dari abi khurairah radhiyallahu taala karena beliau kenal Abu Hurairah adalah betul-betul pencari ilmu Beliau tidak menyibukkan dengan apapun kecuali dengan talabul ilmi Beliau duduk di sebelah masjid Ada sufa, ada gubuk untuk tinggal mereka Abu Hurairah dan beberapa sahabat lain Yang dijuluki dengan ahlus sufa Ketika selalu keluar dari rumahnya Mereka mengiringinya Mendengarkan, bertanya dan mendapatkan berita, mengingat, menghafal. Sampai Nabi masuk ke rumahnya, kembali ke sufahnya. Ketika Nabi keluar kembali, dia seakan halinya. Beliau ikut keluar mereka. Inilah, Mulazamatuhum radiyallahu ta'ala anhum. Mereka bermulazamah dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kenal. Aku sudah menduga, enggak akan ada yang tanya seperti ini sebelummu. Ayu qablaka, Yang sebelum engkau. Lima ra'aytu min hirsika al hadith. Kata Nabi, karena aku tahu kesungguh-sungguhannya dalam mencari haji. Karena min ashadin nasi ala simai kalami Rasulullah Abu Hurairah memang ashadin nasi yang paling dahsyat di antara manusia kesungguh-sungguhannya dalam mendengar ucapan Rasulullah Sallam wahfihi dan dalam menghafal ucapan Rasulullah Sallam. Fahua kama yuqal. Maka beliau sebagaimana dikatakan julukannya hafidhus Sahabah, penghafal dari kalangan Sahabat. Yang ta'na inayat dan syajidah di sunnati Rasulullah SAW. Beliau sangat memperhatikan dengan perhatian yang sungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW. Waala hafzhihi dan berupaya untuk menghafal semua yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Farhu akam yukal Haf itu Sahabah. Fakannya Yahfaluha maka beliau sangat penghafal. Sampai-sampai ditanya dia tentang sesuatu, dia jawab aku mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sekali, tidak dua kali, tidak tiga kali, tidak empat kali. Artinya aku sering mendengar berita tersebut dari Rasulullah Sallam berkali-kali. Ikhwan ibnina anzakumullah. Abu Hurairah sendiri pernah berkata Kana ikhwani minal muhajirin Yashguluhumusafq Saudara-saudaraku Dari kalangan muhajirin Mereka ada sibuknya Dengan perdagangan bil aswak Di pasar-pasar Wa ikhwani al ansar Sedangkan saudara-saudaraku Dari kalangan ansar Yashguluhumul amal fi amwalihim Mereka tersibukkan Sebagian waktunya dengan harta mereka, artinya kebun-kebun mereka. Wa ama anak. Adapun aku, fakadlah zamtul Rasulullah. Adapun aku selalu mengikuti Rasulullah Sallam alamil ibadni. Aku mengikuti Rasulullah Sallam sepenuh perutku, artinya selalu dan terus menerus. Wallahu taala alamul sawaboh. Sallallahu ala Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wasalamat tasliman ketira. Subhanakallahu babi hamdik. Wa ishadu an la ilaha ilad. Asakurika wa atuburik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.